Julmeningar. En adventskalender har 24 luckor. En adventskalender har 24 luckor. En adventskalender har 24 luckor. Jag öppnar en lucka varje dag. Jag öppnar en lucka varje dag. Jag öppnar en lucka varje dag. På söndag är det tredje advent. På söndag är det tredje advent. På söndag är det tredje advent. Advent betyder ankomst. Advent betyder ankomst. Advent betyder ankomst. Advent betyder ankomst. Jag ser många fina saker i affärens skyltfönster. Jag ser många fina saker i affärens skyltfönster. Jag ser många fina saker i affärens skyltfönster. På julmarknaden kan man köpa godis. På julmarknaden kan man köpa godis. På julmarknaden kan man köpa godis. I december är det vintermörker. I december är det vintermörker. I december är det vintermörker. I vinterkyan måste man klä på sig så man inte fryser. I vinterkylan måste man klä på sig så man inte fryser. I vinterkylan Måste man klä på sig så man inte fryser. Om man är duktig kan man få ett Nobelpris. Om man är duktig kan man få ett Nobelpris. Om man är duktig kan man få ett Nobelpris. Kungen går också på Nobelfesten. Kungen går också på Nobelfesten. Kungen går alltså på Nobelfesten. Det är vintermörker och kallt ute men ingen snö. Det är vintermörker och kallt ute men ingen snö. När tomten kommer ska barnen sova. När tomten kommer ska barnen sova. När tomten kommer ska barnen sova. Jag gillar inte vintermörker och vinterkyla. Jag gillar inte vintermörker och vinterkyla. Jag gillar inte vintermörker och vinterkyla. Jag tycker om att gå på Nobelfest. Jag tycker. Om att gå på Nobelfest. Jag tycker om att gå på Nobelfest. Alla affärer visar saker i skyltfönster. Alla affärer visar saker i skyltfönster. Skyltfönster. Alla affärer visar saker i skyltfönster. Alla människor på Nobelfesten dansar och är glada. Alla människor på Nobelfesten dansar och är glada. Alla människor på Nobelfesten dansar och är glada. Det är mycket fint att få Nobelpris. Det är mycket fint att få Nobelpris. Det är mycket fint att få Nobelpris. Många barn vill öppna luckor i adventskalendern. Många barn vill öppna luckor i adventskalendern. Många barn vill öppna luckor i adventskalendern. Man kan köpa adventskalender i alla större affärer. Man kan köpa adventskalender i alla större affärer. Min kompis, Min kompis kan inte få Nobelpris. Min kompis kan inte få Nobelpris. Min kompis kan inte få Nobelpris. Många svenskar tycker om tomtar och de finns i affären. Många svenskar tycker om tomter och de finns i affären. Många svenskar tycker om tomtar och de finns i affären. Vi tänder fyra ljus i advent. Vi tänder fyra ljus i advent. Vi tänder fyra ljus i advent. Vi har det mycket mörkt på kvällen.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 Fick Nobels fredspris. Yasser Arafat fick Nobels fredspris. Yasser Arafat fick Nobels fredspris. När tomten kommer blir alla barn glada. De får julklappar. När tomten kommer blir alla barn glada. De får julklappar. När tomten kommer blir alla barn glada. De får julklappar. Jag har en julkalender. Jag har en julkalender. Jag har en julkalender. Några år blir det vinterkyla i Sverige. Några år blir det Vinterkyla i Sverige Några år blir det vinterkyla i Sverige Vilken fin teckning du har ritat Vilken fin teckning du har ritat Vilken fin teckning du har ritat På söndag är det tredje advent På söndag är det Tredje advent. På söndag är det tredje advent. Jag såg fina tröjor i ett skyltfönster. Jag såg fina tröjor i ett skyltfönster. Jag såg fina tröjor i ett skyltfönster. Jag kan varken teckna eller måla. Jag kan Varken teckna eller måla. Jag kan varken teckna eller måla.